виривала гіркими сльозами. Ходино болярично, в ложницю, зашамкотіла біля неї косара і поштовхала її до ложа. «Я тобі зіллячка зварила доброго, ось випий, заснеш, а я богам за тебе помолюсь». Горбата стара косара певно все чує і все знає, що діється в теремі. Вісна взяла тремтячими руками кухлик і теплим ще наваром трав піднесла до вуст. Зуби цокотіли обглиняний торець, тоді стара клунка розціпила вісні скрученими пальцями вуста, бормочучи якесь заклинання, влила в рот свого зілля. Вісна стала поволі втихомирюватись, тіло її провалювало в солодке небуття. І вже круговертю пливла торгова площа, її довгі ряди дерев'яних ларів, тисячоголовий гомін, сміх, близькочей, помах рук. І не тусім цим, юрмиськом, залітав срібний голос Вадима Гусляра. Ой, сиджу біля Дунаю, та й топитись, гадаю. Може, й став би топитись, да хто ж буде журитись? Да хто ж буде журитись? Хто ж, як не вона, хто ж іще Вадимку? Вісна посміхалася собі, але того усміху не бачив ніхто. Ні її волового чола, ні глибокого сну, який навіяла на неї чаклунка-зелениця-косара. Ніхто не віддав, чому відтоді вісна стала іншою, надто спокійною, байдужою до всього. Лише інколи посміхалась, але враз гасила на обличчі той осміх, як бачила, що хтось може спостерегти його, і ніхто не міг здогадатись, що вісна заповзялась витерпіти свою долю, якою б вона не була. Коли б тепер хтось запитав її, чи є на землі щастя людське, вона б здивовано підняла брови, а що воно щастя? В чому воно? Бачила довкола себе людей, які шукали волю, плакали і гнівалися, коли її не мали. Але коли волелюбці потрапляли в золоті тенета та ситості, вигоди, багатства, охоче принижувалися заради слава та благодатства. І все ж не були ніколи щасливими ті, які кричали про волю, бо помирали від заздріщів до багатства, котрого не могли дістати». Не мали щастя і правдолюбці, та правдошукачі. Бо правда їхні завжди ходила голою і голодною. Тож не відала тепер вісна, у чому ж воно, те щастя. Був у неї коханий муж, вірила щаслива. Був у неї син Володимирко, знала. Дрібка щастя є таке у неї. Раптом усе те зникає. І збагнула. Боги пожирають праведників, Плодять грішників, кличуть до смирення простих умом, А самі сіють кривду і возносять лукавих, Обдурюють довірливих і щирих душею. То як жити? Не знала того вісна, бо не знала впертості в трудах, Які у вірі, не віддала тайни творення в поті чола. Хотіла жити тільки коханням, хотіла повнитись лише любощами І зовсім не вміла боронити себе. Єдину науку взяла в своє щире серце Її душа Світом правлять сильні і ситі Але думками все ще тяглася До чистого і світлого двору величарів Вони одні лишилися вірною Несхитною твердю в житті До якої, одначе, вже не могла пристати Неспогадно скаламутився увесь Новгород По добрій санній дорозі тут об'явився будята Перевертень о той лукавий Прибув із великою дружиною, яку набрав із мері, чуді, весі. Примчав на численних санях до діденця і почав калатати у вічеві біла. Коли збіглося дві сторони города, коли всі бояри, золоті пояси, вилаштувались біля требища, став гукати будята до брата свого, гостромисла. Гіркі кривдні слова виказувати – Пощо забрав у нього правило землі Новгородської? Пощо покликав отих варіятів і дав їм Білоозеро і ладогу? Пощо не чує слів богів наших, що кличуть до справедливості? Ось чому будята прийшов, щоб відчинити двері істини й покарати прониря і тятя, братця свого, у якого розум усох і голова на плечах лишилась без ужитку. Будята гримів мечем, що теліпався на паску поверх теплої білої світи на соболях біля самого пупа. Гнівливо поглядав на принишклих новгородських бояр, котрі розгублено переступали з ноги на ногу, а на гостромисла і оком не повів. Натовп німував. Брат пішов на брата, боярин на боярина. Лише Волв пильно прислухався до слів будяти а потім нюхнув морозяне повітрі і потупав до своєї хижі. Сховався від чвар боярських. Біда, коли великий муж не зрить далі своїх власних жадань. Золоті пояси не знали, чим скінчиться ця сварка, до котрого з їм прихилити своє чоло. До того, що мовчав оглушений приселюдним осудом, чи до того, що превселюдно судив. Згинали спини від страху прорахуватись. Ніхто ж не хотів добровільно знімати з себе золотого пояса, ознаку ліпшого мужа і вічевого думці. Але розгубленість гостромисла затяглась, і тоді один із старіщин, ще молодий муж, першим ступив до бутята. «Даремнося величаєш спасителем, коли ніхто тя таким не визнає, і перед самим носом його грізно махнув кулацюрою, іди геть». «А, це ти, Оліг, я пізнав тебе». Упізнав, хоч той й бороду відпустив, як обоярин. Не по закону бороду носиш, знаю твій рід худорідний. У посадництво добули і зборськ город, то й сидіть там собі. П'яж бо воду з чужої долоні. Мій рідний худіший від твого будято. Ольг блиснув темними очіськами. А що слово своє уміє тримати, це знає всяк, а ти боягус. До Києва з дружиною не пішов. Послав простолюдина Ти єсть і На нас кличеш пагубу Кияни за непослух нам голову Сценатимуть То нам ліпше твою макітру відрубати І послати до Києва Хай Каган князь знає Що ослухів його караємо Заворушились, загомоніли Бояри думці А вже ж будята і А той буде мир величарів Хто зна куди повів дружину свою Ольг Ізборський посадник, хоч і молодий А рече істину Будята вчинив непослух Києву Але чому ж тоді він мовчав Всеї зборець Тоді не підняв гласу Проти бутяти посадника Тепер же он як репетує У своєму білому кожусі до п'ят У хутряних, з вовчої шкури О бущах, у такій же вовчій шапці Люто підступає до бутяти І гостромисло Враз пожвавішав Струсив іні з бороди і брів, зиркнув на бояр. Певність повернулась до нього. Пощо увірвався брати у Новгород як отать? рикнув на будяту. Хочу взяти свою правду у Новгороді. Був наставлений вічим посадником, а ти лукавством підступом відібрав кормило. Двоє старішин підійшло до Ольга посадника в поміч. Берімо його. Пощо каламутить віче? Схопили за руки неповороткого будяту, але тут побігла на них дружина будятина, що мовчкувала осторонь на санях і дослухалась до сварки. Тоді зірвалися з місця новгородські мужі, і почалося. Злітали вгору харалужні мечі, двосічні сокири, голі кулаки, сулиці, гасила, тріщали кожухи й свити, рипів аж вищав сніг під підошвами, червонів од крові. Бруднився від шмаття розібраних одяганок, загублених шапок, рукавиць, поясів, переламаних древок з песів. Новгородці билися за свою правду. Сліпли від лютості, глухли від ненависті. Кожен вихлюпував зі своєї душі образу, біду, безслав'я, безсилля, все, що переповнювало їх життя глумом, скорботами. Рвали бороди думцям-боярам і грацьким билям, вибивали очі і зуби старішинам і посадникам. Помста новгородського чорного люду гуляла по головах кривдників і утискувачів. Величар же прокладав собі путь ліктями до боярина стромисла, який намагався вгамувати натовп. «Го, у лодійщика чи не найбільше рахунків із цим боярином? А вже ж!» Усе злото-срібло, зароблене у князя Добромисла, Віддав гостромислу, аби викупити Людану із холопства. А ще за Вадимка свого порахуватись, А ще за Вісну, та й за онука Лодомирка В оборі народженого. го нехай він носить горде ім'я Слов'янське Володимир, Бо гордий є рід величарів. Не повзає перед властоїмцями заради багатства, Не топче чесних заради власного звеличення не одягає кумирів у злото-срібло, бо не домагається мзди від богів. О, величар тепер знає, що боги тільки позирають на цей світ з високих небес та слухають молитви, де їх возвеличують, а люди мусять самі клепати свою долю власними руками, власним розмислом. Отож, не погрішить супроти богів і величар, коли поквитається зараз із боярином гостромислом. О, величар нарешті добувся до першого новгородського багатича, який з острахом споглядав побоїсько. Чолом тобі свати. Від усього роду мого, крикнув люто величар, що аж збіліли його очі. Це ти, величаре, відступаючи до стіни діденця, переполошено промимрив гостромисл. О, це не я. Це твоя кара від богів прийшла. Величар блискавично зняв із себе кожух, пожбурив на сніг. Засукав рукава сорочки І з усього плеча розмахнувся Набагатича. Той миттєво Ухилився, спритно схопив Лодійщика за сорочку на грудях І затряс над снігом. «Тать! Уб'ю! Уб'ю!» Обоє Звалились на сніг. Хрипіли, товкли один одного, Рвали чуби, Видирали бороди, вуса, Крутили руки. Але в ту мить, коли величар притиснув Коліном груди боярина, до нього підскочив Ольг із Борець, упав на плечі величара, тепер вони удвох покотились по снігу. Гостромису підвівся, обтрусив з коміра сніг і заволав до когось. Пощо стоїте? Кличте витязя Буя, кличте, кажу!» «Уже йдуть, хтось покликав!» «Волх привів варягів, тікайте!» А Буй обступав своєю дружиною товпище. Його дружинники уже оголили мечі, Тиснули на безоружних новгородців, які почали розбігатись. Величар ще пручався в обіймах Ольга і зборця, напружував свої м'язи, доки не схопив Ольга за чуба і не притиснув до землі. Потім повернув його до себе сідницею, піддав коліном і той покотився по витоптаних снігових заметах, аж до рову діденця. Величар витирав вологе чоло. «Шкода!» – не поквитався з остром мислом – Певно, боги переберегли цю помсту на інший час. Доки відтирав снігом синці, перемотував оночі і перев'язував шнурівку по столів, побоїсько біля діденця затихло. Буйові варяги добре настрахали мечами новгородців. Неподалік чулися й посвист, шалений тупід кінських копит. Збиваючи снігову хорделицю, повз нього промчала на санях бутятина дружина. О, боярин дав плечі зі своїми воями, Убоявся варягів гостромислових».